פרק ט. העם החולכייה הולכים הגוי, לא הגדלת השמחה, צמחו לפניך כשמחת בקציר. כאשר יגילו בחלקם שלל, כי את עול שובולו ואת מטה שכמו, החיטו אותה כיום מדיין, כי כל שאון סואן ברעש, וסמלה מגוללה ודמים, והייתה לשרפה מאכולת אש. כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו, ויקרא שמו: פני יועץ אל גיבור אביעד שר שלום. למרבה המשרה ולשלום אין קץ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 בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה. כי בערך אש רשעה, שמיר בשית תאכל, ותצט בסבכי הגער, ויתאבכו גאות עשן. בעברת אדוני צבאות נאטם ארץ, ויהי העם אש, איש אל אחיו לא יחמולו. ויגזור על ימין ורעב, ויאכל על שמאל ולא שבעו, איש